Rugăciunea a treia pentru taina și mucenicia inimii Doamne, Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, te iubim, te slăbim și te rugăm! Dăruiește-ne taina și mucenicia inimii, fiindcă Tu ești piatra din capul unghiului pe care n-au luat-o în seamă ziditorii, căci pe această piatră sunt zrobiți mucenicii, cuvioșii și toți aleșii Tăi pentru ca să trăiască taina din cuvântul, bate-voi păstorul și se vor risipi oile. Ajută-ne să putem spune ca Sfântul Apostol Pavel, toate le pot în Hristos, Cel ce mă pe mine. De aceea zdrobirea inimii noastre ai săvârșit, ca să agonisim asemănarea cu tine ca niște miei înjunghiați în fața ta am stat, puterea noastră de jertfă ai măsurat. În oceanul de apă vie, piatra cea albă ne a arătat cu numele nostru cel nou, mai prețios decât fi și fiicei, ne-ai bucurat, fiindcă în cartea vieții era însemnat. Deși noi în nebrednicia noastră n-am alergat să ne ascundem în în munți și în peșteri și în crăpăturile pământului, dar tu, ca pustia duhovnicească a lumii Sovedem, o vedem, ochii minții cugetului și sufletului ne-ai vindecat, cu darul deosebirii duhurilor ne-ai binecuvântat, să ne ferim de lupii în piele de oaie ne ne-ai apărat când lepădații, ateii, păgânii, tălharii, inimii, peste noi în valuri, demonii au aruncat, când cu ispite, Curse, lovituri și tăhări ne-au încercat. Nouă tu ca samariteanul cel milostiv, rănile noastre făcute de ei le vindecat.